Валя ще пробувала перевести все на жарт. «Нічого, тобі не вперше. Когось удавати. Зіграєш роль продавця. Не жартуй з святими речима, Валентино. Я не можу залишити театр навіть на день. У нас репетиції, вистави. Варто мені одного дня захворіти чи кудись поїхати, і мою роль з радістю зіграє хтось інший». «Твою роль? Інший? Ти збожеволів, Стасику. Так, як ти, ніхто не зіграє». Навіть Богдан Ступка, навіть Алон Делон. Аргументи з Делоном і Ступкою заспокоїли Стаса. Він цілував Валю з такою ж пристрастю, як і раніше. Аж мусила зауважити Стасику обережніше. Я ж вагітна. Ти що, забув? Це може зашкодити нашій дитині. Нічого страшного, не зашкодить. Ти все одно зробиш аборт. Це вирідке слово лягло між ними, немов ніж. І з цього усе почалося. Чи усе й закінчилося? Дощ, отой суцільний, немові склею зроблений дощ, який тримав її так довго на узбіччі німецького автобану, потроху вичерпав силу, і краплі ставали все рідчими і рідчими. Дозволили нарешті рушити з місця і продовжувати мандрівку. Та спогати, що зринули, не кликані і не потрібні, не полишали. Згадалося, як уперше, і ще до весілля, Валя звернула увагу на дивну поведінку Стаса. Він постукав у двері та не війшов, як завжди, до кімнати, а ще з порогу глянув якимось дивним, не своїм поглядом і процідив крізь зуби. «Де ти була?» – коли Стасику. «Та ти захоч, чого стоїш?» – сідай, влаштовуйся зручненько. Я приготую каву. «Не переводь розмову на інше. Я питаю, де ти була?» Валя зупинилася, глянула в обличчя і не впізнала. Очі червоні, божевільні, рот викривлений у гримасі, не то гніву, не то огиди. «Де ти була, я питаю!» «Що з тобою, Стасе?» «Я весь день удома, виходила до магазину за продуктами, а так весь день. Не бреши! Я знаю, де ти була!» терпіння Валентини, вихованому роботою з пацієнтами, маленькими і великими, не було меж. Вона осоти вислухала дурне питання і осоти відповіла, що була вдома. І так і не зрозуміла, що відбулося. Вона ніколи не спілкувалася з п'яними. Батько не пив. Та й надто рідко вона його бачила, щоб знати, пив чи ні. В селі у бабусі вона пияків не бачила. Якось незаведено було серед сільського люду напиватися до поросячого вереску. Не пощастило Валі навчитися розпізнавати алкоголіка з першого погляду. Тому оте настирливе «Де ти була?» віднесла до щирої турботи і хвилювання. Як він мене любить? Як переживає? Ревнує. А ревнує – значить любить. Тепер, через майже півтора десятка років, гартована у боях із життям Валентина, навіть не на вигляд, а на нюх відрізняла за тонкими, майже невловимими ознаками не просто алкоголіка, а чоловіка, який зачасто заглядає до чарки. Навчилася. Гіркою ціною здобула цей безцінний досвід. А тоді на весіллі, не надто пишному за кількістю гостей, але багатому за якістю і вишуканістю страв, наречений майже не пив. Лише тещі вдалося примусити зятя вихилити чарку за щастя майбутньої родини. За її тещене здоров'я. Мама Валі Виглядала цілком щасливою. Дочка вдало вийшла заміж. Зять красень, писаний. Освіта вища. Професія рідкісна. Помітна і престижна. Актор. Подумати тільки. Відома у місті людина. Гляди і валька вив'яться у люди. Не зять, золото. Наговорив стільки компліментів, що їй за життя не довелося від чоловіка почути. І ще не п'є. А це важливо. Скільки тостів не підіймали, не випив і краплі. От лише з нею, з мамою. Не випити за здоров'я тещі – гріх непростимий. Після отої єдиної чарки Стаса розвезло. Він мало не падав з ніг. Дружби під руки ледве дотягли його до машини, а потім до дверей квартири. І ще тієї ж крихітної малосімейки. Зі шлюбної ночі вийшла якась пародія – Наречений, замість обіймати дружину, стогнав, поривався кудись бігти, натямлячи себе і місце, де знаходиться. Кричав диким голосом, кликав когось, кого Валя не знала, а потім заснув мертвим сном. На ранок довго пив пиво, вибачався, посилався на отому, на хворобу, зарікався брати до рота, бодай краплю спиртного. І так тривало кілька місяців. За цей час – вони встигли приватизувати свої квадратні метри, малосімейці, і обміняти їх, приплативши трохи позичених у матері грошей на квартиру Хрущовку на тій же дружбі. Ця позичка і доплата з участю матері змусила Валю до єдиного мудрого і раціонального кроку, який вона поки що зробила у житті під матереним таким контролем. Квартира була оформлена на неї, Валентину Доброчинську.